ninaitwa Hussein Musa mimi mwanasheria kwenye taasisi hii hey, kimsingi tulikuwa tunamshikilia afisa wa mali ya siri anaohusika na maswala ya misitu sapo kali ya wilaya ya Meseni sio incharge lakini ni anahusika na mambo ya misitu pale anaitwa bwana Asaf manya manya. kama kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa kutoka kwa wana kijiji fulani ambao wanasemekana wanaishi na kufanya shughuli za kijamii kwenye eneo ambalo ni ni hifadhi ya, ya msitu yeye alikwenda katika doria ya kawaida kwa yakiwa kwenye doria ya kawaida aka, akiwa amefitana na wenzake kwa hiyo akawaambia eneo lile aliruhusiwi kuishi watu lakini ya alikahidi kuwa angeweza kuwalinda ikiwa kama watampatia fedha. Kwa hiyo kwa wakati huo hawakuwa na fedha. Kwa Kamwaahidi kwamba wangeweza kumpatia hizo fedha. Yeye alikuwa ameomba shilingi milioni tano Lakini baadaye katika mazungumzo ya kawaida ya ku wakafikia milioni nusu sasa wakati wamepewa muda wa kuzitafuta wale wakapata ushauri kutoka kwa watu ambao ni walipokuwa napita kutafuta hela unajua kutafuta hela unapita kwa watu mbali mbali. kwa hiyo wakapewa taarifa kwa mimi msipike swali hili takukuru kwa hiyo atakuja report takukuru kwa hiyo wakapata ukuri kwenda kuona halisia wa hilo tukio waliweza kuandaa mtego kwa pesa kidogo tu kuanza kuona kama kama kweli kulikuwa na mazungumzo na mna hiyo na baada uchunguzi wa kawaida kaonekana kweli kulikuwa na mazungumzo ya kutaka pesa na tabasi ile bwana alitegwa mtego wa rushwa akakamata kwa kupokea shilingi laki moja. lakini wakati huo walikuwa ameshachukua pesa kama kiasi cha shilingi saba kutoka kwa yule alikuwa meombo rushwa hiyo na alichukua kwa wao mbili kwa maana alichukua 400 alafu alichukua 300 tofauti tofauti kwa hiyo hata alipokwenda kuchukua tena ile hela 100 akajua ni same tu zinaendelea kupunguzwa zile tuweko na zinahitaji kwa hiyo takamata kwa, kwa akatae alichukua hiyo shilingi 100 hiyo ilikuwa ni jumapili na tarehe 6 ndo alikamata 08 kwa hiyo ilipo baada ya taratibu za uchunguzi alifikishwa mahakamani mnamo tarehe tisa mwezi wa nane, kwa makosa ya kuomba na kupokea rushwa pamoja na kuomba pesa ili kwa linda watu ambao wanaishi kwenye eneo la hifadhi hifadhi ambayo inaitwa Bushenya Forest Reserve hii baada ya kufunguliwa mshtakiwa aliachiwa ali kwa dhamana kesi imepangwa kuendelea mnamo tarehe saba mwezi wa tisa. kesi iko mahakamani ya mkazi wa Bukoba kwa maana ndio inayosikiliza mashauri ya meseji kwa kwa mseji kimsingi huwa aina ya mahakamani ya wilaya kwa hiyo inasikizwa kwa hakimu mkazi ya maini, kama hakimu wa mkoa inasikilizwa mbele ya kimu mkazi Kimamkazi Dennis Mpelembo mkazi Mfauye. Zamana aliyopata ni ya kile alitoa wadhamini wawili ambao mali hizo so ameshika na sisi wakimesikitia. Bukia Mount Waliongwa pesa ile walikuwa watu wawili ambao walikuwa ni wakazi wa au wako wanaishi katika eneo ambalo kinasemekana ni eneo la hifadhi. Japo wenyewe alikuwa nalihisi kwamba wako nje ya hifadhi lakini ye kama afisa misito alipofika pale akawaambia yeye eneo lile lote mko ndani ya ya hifadhi kwa mujibu wa mipaka halisi ya ya hifadhi. wanafanya kilimo na mifugo. Na vipi kesi ya aliyekuwa mkurugenzi wa ya Bukoba? Kesi iliyokuwa mkurugenzi, tayari pangwa na yeye kuendelea tarehe sita na tarehe sita mwezi wa 9 kwa ajili ya wasikilizaji wa awali. Hii kesi inohusiana na, na badhilifu wa karibu shilingi milioni 200. Mm -hmm. Kwa hiyo kimsingi kwa mujibu wa sheria wanapashwa walipashwa kuweza kudeposit nusu ya hiyo fedha kesh ama thamani ya mali ambayo inafika nusu ya fedha hizo kwa maana kwa washtakiwa wawili kila moja alipaswa kuniposit milioni 50 au mali inao karibia milioni inafikia milioni 50 kwa hiyo ili dokumenti za mali hizo mishika za milioni hamsini kwa kila mtu kwa kati ya ule mkurugenzi pamoja na aliyekuwa mweka hazina wao halmashauri